Роальд Дал. Чоловік із парасолькою. Я хочу розповісти вам кумедну історію, що сталася вчора з мамою і зі мною. Мені 12 років, і я дівчинка. Моїй мамі 34, але я вже майже з нею зростом. Учора після обіду мама повезла мене до Лондона до стоматолога. Стоматолог знайшов у мене дупло. Дупло було в одному із задніх зубів, і він запломбував його майже безболісно. Потім ми пішли до кафе. Мама замовила мені десерт із нарізаних фруктів із морозивом та горіхами, а собі чашку кави. Годині о шостій ми зібралися йти. Але тільки-но ми вийшли з кафе, як пішов дощ. «Треба зловити таксі», – сказала мама. На нас були звичайні промокайки та капелюшки, а дощ лив, як із відра. «Чому б нам», – запропонувала я – не повернутися в кафе і не перечекати, доки дощ скінчиться. Мені дуже сподобався тамтешній десерт, і я б не відмовилася від другого. «Він ніколи не скінчиться», – сказала мама. «Треба якнайшвидше додому і обсохнути». Ми стояли під дощем і виглядали таксі. Таксі снували туди-сюди, але всі були зайняті. «Добре було б мати власну машину з водієм», – зітхнула мама. І тут до нас підійшов цей чоловік. Невисокий назріст і дуже старий. Він ввічливо підняв капелюха і звернувся до мами. «Я дуже сподіваюся, що ви мене пробачите. Я прошу буквально хвилину вашого часу». У нього були розкішні сиві вуса, густі сиві брови і рожеве, все в зморшках обличчя. Від дощу він ховався під гарною парасолькою. «Так», – холодно і відсторонено відповіла мама, Мені хотілося б попросити вас про невеличку послугу, – сказав чоловік. – Дуже маленьку послугу. Мама дивилася на нього з крайнім підозрінням. Мама взагалі дуже підозріла. У неї дві головні підозри – незнайомі чоловіки та яйця некруто. Коли вона зрізає верхівку яйця, вона завжди починає ритися в ньому ложкою, ніби сподівається знайти всередині мишу чи щось таке. Щодо незнайомих чоловіків, у неї є золоте правило. Чим більше приємним здається чоловік, тим більше слід його остерігатися. Цей маленький старий чоловік був особливо приємним. Він був дуже ввічливий, говорив правильно, був гарно вдягнений. Справжній джентльмен. Я зрозуміла, що він джентльмен за його взуттям. Ще одна мамина приказка звучить так: Справжнього джентльмена Найкраще розпізнати завзуттям. У цього чоловіка були чудові коричневі черевики. «Якщо чесно, – сказав старий, – я потрапив у невелику халепу. Дуже потребую допомоги. Можу вас запевнити, нічого особливого. Дрібниця, дурниця, але вона мені потрібна. На жаль, мадам, старі люди, як я, стають жахливо забудькуватими». За цей час мамине підборіддя піднялося високо, і вона холодно дивилася на старого зверху вниз. У цьому погляді моєї мами є щось страхітливе. Зазвичай від цього погляду люди одразу сиплються на шматки. Я якось бачила, як наша директорка почала заїкатися від цього страшного погляду і нести якусь маячню, як повна дурепа. Але старий із парасолькою й оком не моргнув. Він люб'язно посміхнувся і сказав. «Прошу вас, мадам, повірте, що я зовсім не звик зупиняти жінок на вулиці і розповідати їм про свої проблеми». «Дуже сподіваюся», – холодно сказала мама. «Я навіть зніяковіла від маминих різких слів. Мені хотілося сказати, «Мамо, заради Бога, цей незнайомець дуже старий, і він милий та ввічливий. Він потрапив у якусь халепу, а ти на нього кидаєшся. Але я нічого не сказала. Старий переклав парасольку в іншу руку. «І знаєте, я раніше ніколи його не забував», – пояснив він щось, зрозуміле лише йому. «Ви ніколи не забували, що?» – суворо запитала мама. «Гаманець», – сказав старий. «Напевно, я залишив його в кишені іншого піджака. Тільки уявіть собі таку дурість». «Ви хочете попросити, щоб я дала вам гроші?» – запитала мама. «Та ні, звісно ж, Боже, збав!» перелякався старий. «Мені б таке і в голову не могло прийти. Тоді чого ж ви хочете?» – запитала мама. «Тільки швидше, ми й так уже промокли». «Я це бачу», – сказав старий. «Саме тому хочу запропонувати вам для захисту цю парасольку, якщо... якщо тільки... якщо тільки що?» – запитала мама. «Якщо тільки ви дасте мені в обмін фунт на таксі, щоб доїхати додому». Мамині підозри ані трохи не зменшилися. «Почнемо з того, запитала вона. «Якщо у вас немає грошей, як же ви потрапили сюди?» «Я йшов пішки», – пояснив старий. «Щодня я роблю довгу прогулянку, а потім беру таксі, щоб дістатися додому. Я роблю так щодня, цілий рік». «Тож чому б вам не дійти додому зараз?» – запитала мама. «О, якби ж то я міг! Я б дуже хотів, щоб це було можливо». Але навряд чи мої дурні старі ноги впораються з таким навантаженням. Я і так уже зайшов занадто далеко. Мама стояла і кусала нижню губу. Я бачила, що вона трохи відтанула. Та й думка сховатися від дощу під парасолькою явно її спокушала. «Це гарна парасолька», – сказав старий. «Я помітила», – сказала мама. «Вона шовкова», – сказав старий. «Бачу», – сказала мама. До чому б вам її не взяти?» – запитав старий. «Вона коштувала мені понад 20 фунтів, як одне пенні». Але все це дрібниці порівняно з можливістю повернутися додому і дати відпочинок цим старим ногам. Я побачила, як мамина рука потягнулася до застіпки сумки. І вона теж побачила, що я на неї дивлюся. Тепер вже я дивилася на неї своїм холодним поглядом, і вона чудово зрозуміла, що я мала на увазі. «Слухай, мамо», – говорила я їй подумки, – «ти не повинна таким чином скористатися становищем цього втомленого старого. Це було б дуже гидко». Мама трохи поміркувала, глянула на мене і сказала старому, «Не думаю, що маю право взяти у вас парасольку вартістю 20 фунтів. Мабуть, я краще дам вам на таксі, і ми закінчимо цю справу». «Ні-ні-ні», – вигукнув старий. Це навіть не обговорюється. Я й подумати про таке не можу. Ні в якому разі. Я не можу взяти ваші гроші на таких умовах. Візьміть цю парасольку, дорога пані, і сховайте свої плечі від дощу. Мама кинула на мене косий тріумфальний погляд. «Бачиш?» – говорив цей погляд. – Ти помилялася. Він хоче, щоб я взяла парасольку. Вона порилася в сумочці, дістала фунтову банкноту і простягнула її старому. Той узяв банкноту і передав їй парасольку. Потім сховав гроші в кишеню, трохи підняв капелюха, вклонився всім тілом і сказав «Дякую».